svetog evanđelja po Mateju i Marku. Slavate ti Bog, služi slava tebe. Slavate ti Bog, reče Gospod. Ako oprostite ljudima sa grešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski.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 i gde lopovi potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu, gde ni moljac ni ređa kvari, i gde lopovi ne potkopavaju i ne kradu. Jer gde je blago vaše, onda će biti srce vaše. Reče gospod,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 Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju. Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, i sin će se čoveče i postideti njega kad dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima. I reče im, zaista vam kažem, Ima nekih među ovima što stoje ovde, koji neće okusiti smrti, dok ne vide carstvo Božije, da je došlo u sili. sve se na dverima posebnog perioda u godišnjem krugu perioda koji nazivamo velikim i časnim postom i iako ovako neznaveni neobavješteni neupućeni u to šta je zapravo crkva Mnogi od nas ne znaju ni zašto postoje. Mnogi od nas uopšte i ne pitaju čemu sve ovo. Mnogi od nas, braće i sestre, ne znaju elementarne stvari, osnovne stvari. A to neznanje. Ima za posledicu i to kad crkva ponudi neki metod terapeutski i sjelitalski da ne znamo kako da ga upotrebimo, kako da se u tom zadatom prostoru, vremenu postavimo, šta zapravo da radimo, a da to ne bude još jedna u nizu grešaka još jedan u nizu strakovitih promašaja. A malo ko ovdje može se pohvali da nije mnogo puta pogriješio i mnogo puta strakovito promašio. Svi ti promašaji i svete greške sumiraju se braće i sestre krunišu Velikim nepoznavanjem naših korijepa, velikim nepoznavanjem, braće i sestre, onoga bez koga nam života nema, onoga ko bi trebalo da bude naše blago, onoga u kome bi trebalo da je i naše srce smješteno. A taj neko, braće i sestre, jeste Otac naš Nebesan. Čujemo malo, malo pa, Otac poče naš slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Ako ne oprostite Ni otac vaš neće vama oprostiti. I na mnogim drugim mjestima, braćo i sve, sve čujemo da se spominje neki otac nebeski u najbolju ruku neka tajanstvena ličnost. Pazite, u najbolju ruku a najčešće potpuno prolazi mimo našeg srca kao neka džada, kao neki put sa kojim mi nemamo nikakve veze, put koji prolazi mimo našeg imanja, put kojim se mi uopšte ne krećemo, otac sa kojim mi nemamo nikakve veze, otac kome mi nismo sinovi i nismo djece. E upravo u tom doživljaju braće i sestre sumiraju se svi naši promašaji, sve naše greške, svi naši grijesi. Iako hoćemo da vrijeme koje je pred nama takoje vrijeme velikog i časnog posta iskoristimo na bogobosloben način ako hoćemo Božiju pomoć da imamo i ako hoćemo iz tog posta da izađemo bogati zdravi zdravi srcem braće i sestre bogati ljubavlju mi mora da se okrenemo ocu našem nebeskom a crkva Božija, duh sveti koji u njoj djeluje, uči i uvodi u tajnu, vrgo rado, braće i sestre, vrgo rado, vrgo brzo, vrgo snažno, vrgo moćno, vrgo besmrtno i vrgo svetu, pomoći će u tome. Znate li, braće i sestre, kakvi potencijali ostaju neaktivirani ovdje u prostoru pravoslavne crkve, samo iz jednog razloga, što nazovi hrišćanin, nazovi pravoslavni hrišćanin, nema potrebu za Otce, nema ga nigdje u njegovi mislima, u želja Tamo su kućići, mačići, krediti, kuće, ljudi, smrtni, bolesni, prolezni, druležni, razne ideje, prazne, lažne, naopake. Šta se sve ne mota po ljudskom umu, po ljudskoj svijesti, kakve sve opmane, kakve sve prikaze, nakaze, vas sve maštarenja, fantaziranja, koja zauzimaju ogroman prostor našeg uma, kao neki kovac nabijen u oko. U oko nabijen i na tom kovcu srce nabijeno. A projeva toga je, braći i sestre, Bogo zaborav odnosno zaborav oca našega nebeska. Onda, braće i sestre, strašne sile nebeske ostaju neaktivirane u nama sami. Zato je mnogo važno, braće i sestre, možemo slobodno reći ključno u čitavoj ovoj priči našoj, u ovom našem kretanju. Ako se mi uopšte krećemo, mnogi... Nisu ni i iako misle da su i na cilj došli, zakoračili, a ni krenuli nisu. Mnogi misle da se jako brzo kreću, a zapravo su podignuti i točkovi se u prazno kreću. Mnogi su u blatu, u pijesku, u raznim olokvama, strasti, prevesti. I tu su se zaglavili, šlajfuju, iako misle da putuju, raznih situacija tužnih ili isto vrijeme srašnih i tragičnih. A sve iz tog razloga, braćo i sestre, što mi ne znamo ni odakle smo, ni kako dođo smo do ove situacije. Zato nam crkva Božja pomaže, vracu i sestre, ako je nama pomoć potrebna, to treba doživjeti, treba isprovocirati čovjeka. Treba savremenom, blesavom, bolesnom, do usijanja gordon čovjeku reći da je on takav kakav je pao, bolesan, da mu se crv neuspavljivi gnijezdi u srcu, da mu je rđa uhvatila um i da lopovi kradu sile srca, sile vode, sile uma i da su mu se molci začeli ubići. Molci koji ga nagrizaju, nagrizaju srce Na ...nagrijezaju duš ...i moljci, lopovi, rdže... ...treba ga isprovocirati... ...jel on to neće prihvati... ...on misli da zna... ...on misli da bolje zna... ...braće i sese nego što su ljudi... ...sveti ljudi prije njega znau... ...a duh ovoga svijeta... ...duh satane... ...duh obmane... i idolopoklonstva duh razvrata, duh bluda, duh nasilja, duh laži, duh prevesti. Takve je opvire postavio da je prosto potrebno veliko čudo Božje da čovjek to svati da otkrije, da prihvati da se smiri pred tom činjenicom da je pao, da je ovo stanje u kome se mi danas nalazimo kao čovečanstvo, posledica pada, braće i sestre. Mi to danas nazivamo progresom. Ne, to su posledice pada. Mi, braće i sestre, napredujući u padu, progres je samo pad, braće i sestre, u maksimumu ovo dana što imamo. Rastezanje palog čovjeka rastezanje mrtvog čovjeka. Obnova moguća je samo u crkvi i kroz nju. Nema, braćo i sese, podizanja izvan crkve Božije. Nema ustajanja izvan vaskrsljoga Boga. Jer vaskrsenje Jeste ustajanje, braće i sese. Vaskrsnuti znači ustati iz mrtvih. Nema ustajanja izvan vaskrsljoga Boga. Nema ustajanje izvan crkve. Nema napredka, nema obnove. Izvan crkve. Zato... Vrijeme koje je pred nama i koje nas vodi upravo do svetog vaskrsenja, do svetog besmrtnog ustajanja čovjeka kroz Boga čovjeka Ištise Hrista, daje nam braći i sese mogućnost da posteći postom duhovnim da se vratimo ocu. To je cilj posta, da srce izličimo, braće i sestre, od obmane, da ima blago negdje izvan Boga, da ima života negdje izvan Boga, da ima znanja, sile, mudlosti negdje izvan Boga. Tako smo i pali, braće i sestre, jer crkva nas danas počeća... Prošla je nedeljena strašni sud, ove nedeljene je izgnanje naše pravce i pravnajke Izraja. Izgnan čovjek Izraja je ga i džavov ubijedio da može bez Boga da živi. Da ima znanja izvan Boga, da ima mudlost izvan Boga, da ima života braća i sestre izvan Boga da ima postojanja izvan Bog I tako je došlo do pada. Odatle silu braće i sestre vuče svaki grijeh do dana današnje. I kao što je u ono vrijeme, Bog dao čovjeku da se nasvađuje svim samo sa jednog drveta, da ne uzima. Tako i danas, braće i sestre. Samo sa jednog drleta možemo da uzimamo život. Samo jedno drvo života. Sve ostalo je truležno, smrtno i strašnom bolešću ranjeno, braće i sest. Strašna je to bolešća. A to drvo je drvo života, to drvo je crkva naša, braće i sest. Sa ovog drveta da jedeš, kaže Gospod. A to drvo, braće i sestre, je on sam. Pa zar ne govori i danas, kroz svetu liturgiju, uzmite, jedite. Ovo je tijelo moje, ovo je krv moja. Jasno ukazuje, braće i sestre, gdje je život, gdje je lijek, Gdje je snag, gdje je istina, gdje je mudlost, gdje je besmrtni život. Jasno ukazuje gdje je blago naš. A ko je on, braći i sestre? Ko je taj koji nas poziva tako uzvišenim glasom, tako jasno, tako uvijek moćno? On je, braći i sestre, sin. Ako je sin... Onda ga je neko i rodio. Onda mora i oca da ima. A ko je njegov otac? Čepović je, kako se to kaže novi prostori. prostorima. Ovdje je vrlo važno, braći se sese, na prostorima i ranije, kad su se ljudi uzimali, pa je bilo vrlo važno od kojih je, kakvi su mu komu je otac, komu je majka mnogo bilo važno ne toliko kako mlada izgleda, kako se mlada našminka, kako mlada pozira igra, pleše ide pistama obmane to naše stare nije interesovalo oni su tome samo vidjeli mladavečku zabudu koja će proći vrlo brzo njih je interesovalo Koji je njen otac ili njegov otac i majka, džet, baka, praća? Vrlo važno su znali da je tu sila, da je tu ta impuls, dobar ili loš. Ako je tako u ovoj ravni zemaljskog bitisanja, prenesimo je braća sestre u zdravoj mjeri i na ovu nebesku ravan, ovu nebesku vertikalu, ako je sin, komu je otac? I ako je kao sin mnogo važan i za mene, i za moju djecu, i za moje očeve. Jer crkva nas uči da bez tog sina, braće i sestre, nema nikome života. Da bez tog sina, niko oca nema podrazumijevajući da ne mislimo na roditelje jer evanđelje kaže da nema oca na zemlji da se ocem na zemlji niko ne naziva vladika Nikolaj kaže nema oca na zemlji nema roditelja na zemlji na rodi, na zemlji su stara oci dobri ili loši roditelji ali iako su loši Iako su najgori, iako ostave bijete, ono nije bez otca, ono nije bez roditelja, ono nije ni bez majke. A gdje je onda taj otac, ako me moj ostavio ili ako me nedovoljno pazi i brine o meni. E na to nam daje odgovor, brađuje se naša sveta crkva, daje nam odgovor, sin jedinorodni, gospod naš Isus Hristos, na tako divne načine kroz sveto evanđelje, braći i sest, samo kad vi smo ga pažnjivije čitali, nego u tome je muke, što mi evanđelje učinu ne čitamo. to je muke, braći i sest, to je problem. Ništa drugo nije tako strašno kao nepoznavanje evanđelja, nepoznavanje riječi Božje. Pa otkud onda radost? Otkud onda nada? Možemo slobodno da pitamo i drugim. Jeli, čemu se ti nadaš? Otkud tebi ta nada? Zašto tako trčiš kasutra? Šta te to tamo vuče? Ko te to tako prevari? Čemu se to smiješ? Ko te to tako prevari? Jer nema nade, nema radosti, braći seš, izvan radosti. Vlade, vijesti, izvan radosne vijesti, izvan evanđelja. Sve je smrt, braće i sestre. Sve je smrt, sve je pažnja. Beznadežna situacija, zaista. Bez evanđelja, beznadežno. Zato je mnogo važno, braće i sestre, uz pomoć crkve Božije, uz pomoć velikog i častnog posta, Uz pomoć bogosluženja svete pravoslavne crkve. Uz pomoć njenog svetog bogom danog i bogom otkrivenog učenja. Svetog predanja, tako zvanog. Uz pomoć naših svetih otaca. Zašto svetih otaca? Zašto je sveti otac Simeon Milotočevi tako važan? Zašto miro ističe iz njegovog upokojenog tijela? Odkud to miro I u tokim količinama, znamo, braće i sestre, svijete se studentice. Znate, kad je Sveti Sava služio liturgiju, da je iz kivota Svetog Simeona toliko mira isticalo, kao neki nebeski potok, bilo je, je miro do članka, braće i sestre. Ljudi u cepci se zbunili, počeli da da se čude, da puštaju razne uzdaka, znate iznenađenja. Počelo mirisno miro iz groba da ističe. E sveti Sao morao da reaguje da ih jer je sveta liturgija bila u to. Zamislite da stojite u hramu sa svetim ilom do članaka. Natopljene i cipele noge. I to je ta nebeska atmosfera. To je crkva Božija. To miro ističe, braći i sestre, iz oce našeg neberskog, duhom sveti, braćo i sestre, daje se i naše svete oce, kroz našeg svetog Simeona, mirotočivog i mnoge druge svete oce, ističe i šta ono traži od nas? Da uzmemo bočicu i da se hvalimo kako imamo miru. A čekaj, ono je tu zbog toga da shvatiš da imaš oca. Da i ti imaš oca. Da otac hoće i tebe da ima za sina. Hoće otac da i tvoje blago bude on. Da bi ti srce bilo sa njim u njemu. Kroz sina njegovo. je doći se braću i se Ne može doći bez sina njegovo. Otca nam niko ne može otkriti do sina. I to duhom sveti. Mnogo važno da znamo. I ne presadno da Зато Zato, braćo i sestri, iskoristimo ovo vreme posle, da um, volju i srce kroz pokajanje, jer post je atmosfera pokajanja, podvih pokajanja, a suština pokajanja, a naučila nas je ona priča, ako smo суштина slušali I šta nam govori da, da, da je neko u tom procesu? To je povratak otcu. Recimo sebi, priznajemo sebi, braći i sese, nije to tako teško, da mi nemam nikakav odnos prema ocu. znate. Prema sinu možda neko ima, ali ne može to biti zdrava odnos ako ne vodi ka otcu. I tu se vidi koliko smo mi, braći i sese, zaradžavili Koliko nas lopovi, odnosno demoni, pljačkaju i koliko moljci pojedoše naše srce. Moljci strasti od stomaka ugađanja do satanske gordosti. I onda ne ostade, ne ostade srca, braćo i srste. Iđe da ga rđa, lopovi otkidoše, moljci izjedoše, ima tu srce da se vine na visine nebeske. Nema srce da se oca sjeti, braću i sreći. Jer strast zauzima srce i ne da mu oca se sjeti. A strast, braću i sestre, ona je veza sa demonima. I u jedan od dotacij kako je rekao, mada to uslovno izgovara potrebno i dodatno tumačenje, kad kaže da su strasti demoni. A demon, odnosno strast u srcu, ili u tijelu, zavisi koja je sraslimom i tjelesne i duhovne, mada im izvorište istu, nikad neće dozvoliti braću i sestre da se oca svjetimo, a kamo li u njemu blago da imamo? Da nam on bude blago. Jer, demonima na čelu se satanom, otac više nije otac. Za njih bog braću i sestre, Nije Bog kao što je nekad bio. Za njih je Bog neprijatelj. Za njih je Bog braćo i sestre strašan. Oni ga mrzaju. Bore se protiv njega kroz čovjeka. Otimajući mu djecu. Koljući mu djecu. Kao što vukovi kolju. Ovce, tako i demoni. Uskaču u toru na razne načine i polju ovce. Tako prkoseći ocu. to je, kažu sveti oci, strahovita mržnja. Oglomna mržnja, kako mi ne možemo ni da zamisli. Zato, braćo i sestre, treba znati da je jedan od uzroka Bogu zaborava, da koji zaborava da oca imamo, na onom prostom, da kažemo, perifernom pamćenju razuma, Razuma, a da ne govorimo dubinama srca koje u Bogu blago vidi, uzok toga jeste prisustvo strasti, braću i sestre, u našim dušama i u našem tijelu. A strast ne da Otca da vidiš, ne da ocu da se pokloniš, ne da Otcu da ljubiš, ne da, braću i sestre, u Otcu da misliš. I zato mi vidimo da u tako Bogu zaboravu je se prisutna vrelika stras bra velika stras. A kor je strast je pogršnog ussmjena duba, kroz, strašno samoljublje, ka čo je pravoviddi u sebi samo. zato iskoris simo vrijme post bračili se da se obobavisim, ne da utrčavate Nadu u Bogu. Moramo se raspitivati, jer poslije, braći i sestre, duhovna filosofija. Poslije, braći i sestre, mudro ljublje. Nije to prosto. Nemojte ni da pomislite, braći i sestre, da je ovako poslijeti. Možemo meni da postavimo, da li ćemo jesi na vodi, ulju, ovako i onako. To je nešto drugo, znate. Poslije mnogo više od toga. Mnogo više toga. I nemojmo da, da utrčavamo i farisejski kao mi posljedno. Ne. To je velika, breće, sve se mudlost podano filosofije. Oci su to godinama istraživali duhom svetim navodjenim. Šta je važno, a šta ne. I šta je cilj i svrha pošćenja. Evo današnje evanđelje učuje nas na oca, tako i mi. Pokušajmo u saboru Kroz zajedničarenje, kroz bogosluženje, kroz molitvo slovlja, kroz smirenje, kroz molitveno zastupnještvo naših svetih otaca, pa i našeg svetog i velikog oca Simeona Mirotočilog i njegovog velikog sina Save, ravno apostolno. Da, braćo i sestre, ućemo u post i da se krećemo ka blagu naša, da ga otkrijemo, braćo i sestre, u našem srcu, jer tu je ono, nije ono daleko, ono u našem srcu, tu da ga nadjemo otkopavši braće i sestre i otklonimši nasvage strasti, taj tavog strasti, i da vidimo nebesku svjetlost, nebeski biser u srcu. Tamo je on, tamo ga je Bog položio od dana svetoga krštenja I tamo da vidimo u si na njegovog, a Boga ispasa našeg Isusa Krista i očevo u licu. A da bi to mogli, pomoći će nam Duh Sveti, jer Duh Sveti koga posjeti, braća i sestra, od oca ishodi, a koga posjeti, on mu daje da u ličnosti Sina Božijeg, u njegovoj ikoni, u njegovom glasu, riječi, dijelu, vidi ikonu Otca, braće i sestre, vidi sjaj i blistanje očeve slava. I u današnjoj svetoj liturgiji Otac je sa nama, braće i sestre, tih i nenametljiv, ali i želja, braće i sestre, naše ljubavi, želja na naših srdaca, jer on zna, Da ćemo patiti ako mu se ne vrati. On zna, braću se da mi ne možemo bez njega da živimo. Zato nam je i poslao Sina svoga jedinorodnog i Duha svetog, Gospoda životvorno, da nam u tome pomogu. Da se vratimo ocu Duhom svetim, ako pro Sina njegovog jedinorodnog, da bi nam životi i ovdje bili blaženi, i u vjernosti blagosloveni braćui i sestri do toga daj bože da dođe molitva svih svetih sa dugoca naših Simeona i za osutništvom presvete Bogodice naše Bogorodice i uvek djeve Marije amin bože daj